Za mnohými horami, za premnohými riekami, na tej strane sveta, kde slnce vychádza, leží Čínska krajina. A v krajine mesto, ktoré sa Peking nazýva. Je to mesto veľmi staré, veľmi veľké a veľmi krásne, zdobené nespočetnými vežami a vežičkami. V jednej z nich Nedaleko starej brány vysí zvon, na ktorom stojí nápis. Nikdy neumlkne hlas tých, čo za šťastie rodnej zeme obetovali svoj život. A o tomto zvone hovorí aj tento príbeh. veľa, veľa rokmi prikázal čínsky cisár vystavať nové mesto, ktoré by bolo najkrajším mestom v krajinách vychádzajúceho slnka. Ale nebolo tak, ako sa zastrájal panovník. Dva razy postavil ľud veľké mesto, dva razy sa privalili ako strašná povodeň vojská vlácu polnočnej krajiny Džingis Mesto zbúrali, mužov pobili, ženy a deti odvliekli do zajatia. Nažive ostali len tí, čo sa na ten čas mimo mesta zdržovali. Takéto šťastie mal i majster, zvonolejec Čeň a jeho dve utešené deti, chlapec Li a cérka Siao Lin. Krátko predtým rozlúčili sa s matkou a odišli do hôr hľadať kovu na zvonovinu. Ale beda, keď sa vrátili. Z rodného domčeka len pár kameňov. a matka v ďalekej polnočnej krajine od zlého chána zajatá. Úfajú otec i deti, že sa preca len vráti, ale darmo. bratček Pozri, lastovičky sa vracajú na sever. A včera sa vracali bociani. To znamená, deti moje, že sa nám zima opäť pominula. Len naša mať sa nevracie. Ako dlho ju ešte budeme čakať? Len trpezlivosť, deti moje. Raz sa vráci. Nikto sa sem nevracia, otec. Ani len vtáci. A koľko ich tu bola, kedy hniezdilo. Teraz ani nepristavia, iba vysoko preletujú. V tomto meste nie ani striech, ani stromov, kde by si vtáci urobili hniezda. Nie, všetko dal zbúrať zlíchán. Napúšť premenil naše mesto. Ale vaša matka nie je vtáh. Zanechala nám predsa na hlininej doštičke svoj znak. Vrátim sa. Nevráti sa, kým je prikovaná železnými obrúčami ožulové bralo. Raz sa bralo, rozsype, obrúče prasknú. A zatiaľ naša mať zomrie. Prečo sme ju nevzali zo sebou do dohvor? Nikto netušil, aká pohroma sa valí na peking. Keby som bol s ňou ostal, bol by som ju bránil. Ale neubránil. Čože zmôže myška proti krvilačnej šelme? Otec Čeň, i ty, sestrička Siaolin, počúvajte, nebudem už dlhšie čakať. Pôjdem do polnočnej krajiny a vyslobodím matku z moci zlého chána. Si statočný, Li, ale čo z toho, ke tvojmu ramenu chýba síla? A nevraví sa, statočné srdce i železnú horu vyvráti? Ale len môžky ťa tak ďaleko neunesú. Budem myslieť len na ňu. Zabudnem na únavu. Pevné je tvoje rozhodnutie, synček. Dobre, Li, ja ťa nebudem odrádzať, ale čím ťa na cestu vypravím, keď ani zrnko rýžeba ani smietku prosa nemáme. Pamätá sa si na záhradku za domom? Pamätám, v jazierku kvítlo žlté likno a vrúbili ho lotosové kvety. Hádam, ostali v zemi aspoň korienky. Skúsme-li, vezmime motičky a poďme. Likovaná, hiní hynie mať, slniečko v těmnej dialí, aby se vrátila zo zeme zlého chána, výdaj zem korienky pre chlapca Lí. obruče, rozbije mocné brala. Ku ktorý mať rodnú prikovali Vráti sa slobodná Zo zeme džinky Vydaj zem korienky Pre Dobré znamenie, sestrička Siaolin. Zem nám vydala zrnko. Naozaj? Lotosové zrnko? Zomeliem ho a ty mi z neho pečeš pagáčik. Vráte ma zemi dobré deti. Zem nemôže ostať bez květou, keď sa pod strechy Pekingu prinavráti šťastie. Nikdy sa nevráti, akli zahynie ohľade. Ďaleka je cesta do zeme, Jingy Darmo sa tak ďaleko ustávaš, Lí. Sám nič nezmôžeš. A čo mám teda robiť? Na juh od žltej rieky týčia sa dračie hory. Pod najvyšším štítom je jaskyňa. A v jaskyni žije múdry starček, pustovník. Choď, vyrozprávaj mu svoj žiaľ a on ti povie, čo máš robiť. Dobre, zrnko, posluchnem ťa, pojdem do dračích hôr. A ja, braček, Opatruj, otca, a kypry zem. Denej ju polievaj, aby zrnko v deň nášho šťastia vzklíčilo a zakvitlo tisícimi kvetmi. Putuje chlapec Li horami dolami, prašnými cestami a všade vidí rovnaký obraz Zborené mestá, vypálené dediny a ľudia ani nežijú, ani nemrú, pred zlým chánom sa trasú. No keď im povie, kam ide, vďačne sa s ním podelia o zrnko ryže, aj o rohožku, a ráno ho na ďalšiu cestu upravia. A keď mesiac po jedenácti raz ostarel a dvanácti raz začal mladnúť, Zastal chlapec lí pod najvyšším štítom dračích hovor, kde býval múdry starček, pustovník. Buď pozdravený, starý otec. Vítaj, synček, vítaj. Sadni si. Zaješ si so mnou kúsok syra ako z jeho mlieka. Vďačne príjmem tvoje pohostenie. Už ťa dlho vyčkávam, Li. Ako? Ty vieš, kto som a v akej veci prichádzam? Dlhá samota ma naučila rozumieť reči vetrov a vtákov. Chýr o Pekinku došiel i k môjmu sluchu. Povedz mi teda, ako vyslobodiť z otroctva rodnú mať? Milí-li, tvoja mať dotiaľ nebude slobodná, kým mesto peking s Rumou nepovstane a stopy nepriateľa trávou nezarastú. Hej, ale kedy to bude? Vtedy, keď tvoj otec Čeň uje taký zvon, aký nemá na světě páru. Jeho hlas musí něsť celou šírou čínskou krajinou od jedných hranic po druhé. Na sever i na juh, na východ i na západ. Bojím se, mudrý starček, že můj otec taký zvon neuleje pokým nebude mať vhodný kov. Povedz, kde taký kov hľadať? Vidíš pred sebou tie tri hory Končiare? Tie najvyššie zo všetkých? Tie. Sú akoby z najtvrdšej ocele vytesané. A preto tvoja vôja musí byť ešte tvrdšia. Vrav ďalej. Pravá hora, končiar, skrýva vo svojich hlbkách číru meď. Prostredná číre striebro a tá najavo, to najčírejšie zlato. Musíš sa prerúbať cez ich kamenný pancier a z ich hĺbín vyniesť Balvan medí, balvan striebra a balvan číreho zlata. Len z týchto kovov môže tvoj otec uľiať zázračný zvon. Dokážeš to, li? Dokáže, múdry starec. Kde sa vezme v tvojom drobnom tele toľko síl? V mojom... Horúcom srdci. Ako prášok je tvoje srdce proti obrovskej hore. Ale je v ňom toľko lásky, ktorá i železnú horu roztaví. A čo keď ťa zlomí utrpenie? Nemôžem viac trpieť, ako trpí moja mať. Vidím-li, že si na všetko odhodlaný. Vezmi si tento čakan А хоть... Ale hora nechce vydať číru meď pod obrodky Chráni si svoj poklad kamenným pancírom Tvrdým ako oceľ No chlapcová vôľa je ešte tvrdšia Piať za piaďou, krúočik za krúočikom, prebíja sa k jej medennému srdcu. A keď lastovičky znova tiahli na sever, vierval chlapec li, hore balvan, čirej medí. No ani sil neodýchol, znova berie čakan a zastane pred horou zo so strieborným srdcom ale pancier hory so strieborným srdcom je ešte tvrčí. No nie zas natoľko, ako chlapcova vôľa. A keď lastovičky tiahli po druhý raz na sever, vyniesol chlapec zlí z prostrednej hory Balvančíreho šíreho striebra. Ani teraz neoddychuje, ale berie čakan a zastane si pred najkrajnejšiu horu so zlatým srdcom. Táto si ho však nadovšetko chráni a hoci chlapcova vôľa je tvrčí a na docel, odskakuje čakan od jej kovového panciera. Dni letia a on sa márne pokúša načať ju, tu z jednej, tu z druhej strany. Až napokon zúfalý odhadzuje čakan a padá vysilený na zem. Hora u krutnica, či naozaj musí naša mať biedne zajnúť v nevôli. Už nikdy nevstane z popola mesto Peking a našu krajinu väčšine bude služovať zlý chán. Bohatír nikdy neskláňa hlavu. Kde sa tu berieš, biely holubok? Ve tu len orly lietajú. Nesiem ti pozdrav od matky polnočnej krajiny. Od matky? Ako sa má moja mať? Zle. No ako sa dozvedela o tvojom trápení, ešte horšie. Kto jej o ňom povedal? Hora pošepkala vetru. Vietor oblaku a oblak nám. Zaniesli sme zväzť matke, aby ti poradila, čo máš robiť. A ona? Slzu uronila, veľkú a ťažkú. Keď dopadla na kameň, zazvonila ako strieborný peniaz. A potom vraví, vezmi slzu holúbok a zanies ju do dračích hôr môjmu chlapcovi Lí. Háda mu bude na dobrej pomoci. Tu ti ju odovzdávam. Jeho rúca, holubok a ako pály. Tak ako túžba po slobode. A aká je tvrdá, zťačíry diamant. Ako nesmierne utrpenie -li. Už viem, čo urobím, holubok. Už viem, zasadím slzu do hrotu čakana a potom, potom ma už nejaká prekážka nezastaví. Rozbijem obruče Rozbijem mocné brala, Ku ktorým matičku prikovali Vráti sa Vráti sa zo zeme Džingis Daj hora zlatý Aký je už ste teba junák, Lí, a statočný. Premohol si tretiu horu Končiar a vzal si jej zlaté srdce. Dlo mi to trvalo, starček. Po tri razy sa vracali vtáci na sever a po štvrtý raz od chvíle, ako som opustil Oca. Ale polovica brala, ku ktorému je tvoja mať prikovaná, sa týmto činom rozsýpala. A prečo už nie celá? Buď trpezlivý, lí. Či som ti nevravel, že prv musí tvoj otec uliať zázračný zvon? Plecia mi zmocnili, cítim v nich silu draka. Vezmem si svoj vzácný a pôjdem bez prestania deň i noc, noc i deň, a založím ho iba na pôde rodného mesta. Pozdravené spálenište rodného mesta Ako vidím za ten čas, kým som železné hory prerážal Ty si sa neprebralo zo svojho spánku Ej tuho ťa, tuho uspal Džingis Chán. Aj trávička sa bojí vykúknuť spod zeme Aj vtáčik sa bojí pípnuť len vietor mrazivý previeva tvoj prach a popol. Ako ťa prebudiť z tvrdého sna? Pred svojou cestou som si povedal, nezložím svoje bremeno, iba na pôde rodného mesta. Nuž teda zložím ho, nie ticho, tichúčko, ale takto. Prebuď sa, mesto z stemného sna! Dokedy budeš hlivieť v prachu a popole? Tak preč sa stal s tebou zázrak. Mesto, vyburcoval som ťa zo Ano, áno, prebudzaš sa k životu, vstávaš z rúmov. a hľa, i ľudia vychádzajú z dier. Život sa vrátiš do nášho mesta. Pozrite! vtáci prilietajú. Komu za toto všetko ďakovať? Tam pri bráne akýsi bohatier stojí. Siaolin, vede to? Nie, nie, nie. Určite sa mýlim. Poslednú chvíľu mi ako si vzrak neslúži. Nemýli sa, otec! On je to! Bratek Lin, vítaj! Sestrička! Siaolin! Ako si len opäknela. Kli, Chovari, ty vraciaš nášmu mestu hlivot. Či nebolo už dosť strachu a nárekov, otec, treba zdvihnúť hlavu. A naša mať? Vráti sa. Kedy? Keď sa rozozvučí tvoj zázračný zvon, ktorý z tohto kovu uleješ. Mesto Peking rástlo zo dňa na deň do svojej nebývalej podoby a v rožeravenej peci majstra Čeňa vrela vzácna zvonovina. Keď Čeň konečne ulial zvon, všetci zbadali na ňom puklinu. Čeň sa dal znova do roboty a Siao Lin mu vodne v noci pomáhala. Ale aké nešťastie! Keď Čeň odlial zvon po druhý raz, na jeho povrchu sa objavili dve pokliny. Je koniec, deti moje. Dva razy vyšla moja práca na zmar. Netreba sa vzdávať, otec. Treba skúsiť tretí raz. Je to nad moje sily. Táto práca presahuje moje umenie. Teda daromné boli moje útrapy. Syn môj. A naša mamička. sa už nikdy nemá vrátiť. Čo si počať? Nemám už síl. Pst, počuli ste? Kto si klope na oblok? Bielý holúbok klope na oblok. Holúbok? Rýchlo mu otvor, sestrička. Holúbok, biely holúbok, akú novinu mi zase prinášaš? Zlú novinu prinášam, Li. Matka ti odkazuje... Mamička, žije! Čo nám odkazuje? Zlý chán dostal zväzť o znovu vzkriesení Pekingu. Veľké vojsko hotuje, aby ho znovu rozmetal na prach. Znova potečie krv čínskych bojovníkov. Znova bude znieť nárik čínskych matiek a detí. Nie, to sa nesmie stať, dosť bolo utrpenia. Čo mám robiť, mli, povedz. Začať odznova, Roztav puknutý zvon a ulej ho po tretí raz. Žeň smútok zo svojho srdca Sijaolín Nevládzemli Stále myslím na to, čo nás čaká Otec čoskoro uleje zázračný zvon Bojím sa, že otec už nemá v rukách tú istotu a kopru Ohníčky v jeho očiach vyhasli Lebu si neverí Zbadal som to A to je zlé Zajtra večer zvonovi na dozrie a začne zvon odlievať. Beda, ak sa mu ruky začnú chvieť. Choď k nemu, Li. Si taký silný. vlej do ňoho svoju silu. Ty nepôjdeš, sestrička. Ostanem chvíľočku. Je taký pekný večer. Ale neostaň dlho. Čo robiť? Ako pomôcť otcovi. Dobrý večer, krásna Siaoli. Kde sa tu si berieš, holúbok? Matka vám odkazuje, že vojsko zlého chána sa už pohlo. Nie, vojsko zlého chána nesmie dvojsť. Holúbok, bielý holúbok, požičaj mi svoje rýchle krídla. Nerástli pre teba, neuniesli byťa. Tak mi vyplni jednu prozbu, vďačne, ak to bude v mojich silách. Zaliť do dračí hvor k múdremu starčikovi pustovníkovi a opýtaj sa ho, prečo sa ocovi nedarí uliat zázračný zvon. Zaletím, Siaolin, a vyrozpráva mu všetko. Zajtra večer ma čakaj. Thank mm -hmm. you. Som sa holúbok, že ťa jastráp dochytil. Veľmi som sa ponáhľal, ale dračí hory sú ďaleko. Čo mi odkazuje, múdry starček? Tu ho rozmýšľal, v mnohých knihách sa prehrňal a nakoniec povedal. Stará múdrosť nás učí, že zvon, ktorý má zrodiť víťazstvo, taký zvon nestačí uliať len z medí. Striebra a zlata hoci by boli akokoľvek číre. S kovom sa musí zmiešať krv človeka, ktorý tak miluje svoju vlast, že vďačne položí za ňu život. To mi teda odkazuje starček. Áno, krásna siaolina, ďakujem ti holúbok za službu. Už viem, čo urobím. Oteš, Sjaulín. Chcem nazrieť do pece, či zvolovina už dozrela. Je nejvyšší čas, aby sme ju začali odlievať. Ešte sa sama na ňu pozrieme. Ne, ne, nechoď tak blízko, dcerka. Páľava ti ublíží. Musím, ešte je musím! Oteš! Sjaulín, stoj! Zadrž! Čerka moja, čo si to vykodala? Otec! Otec! Otec! Čo je? Čo sa stalo? Kde sa podela Siaolin? Tvoja krásna sestra Siaolin sa rozplynula v žeravej zvonovine. kovu sa podarilo Čeňovi uliať zvon, aký naozaj ľudské oko ešte nevidelo. Nebolo na ňom ani jedinej puklinky, jeho hladký povrch nenarúšala ani jediná jamôčka. Celý národ obdivoval Čeňovo zázračné dielo. Celý národ sa klaňal jeho majstrovstvu. Prišiel deň, kedy zvon vytiahli na vežu Nedaleko hlavnej brány. Ticho, ticho, hovorí cisár! Podľa starej obyčaje, majster má právo prvý udrieť na zvon. Nuž, čeň, vykonaj svoje právo. Toto právo, vznešený cisár, prináleží predovšetkým mojim deťom. Bez jeho obetí a utrpenia nebol by sa zrodil zázračný zvon. Dovoľ, aby ho vykonal ten, ktorý mi z nich ostal. Vzdávaš sa teda svojho práva v prospek svojho syna? Vravel som, že je to jeho právo. Nech teda vezme strieborné kladivko, on. Vezmi-li a udri i za svoju sestru. Slíčko v nej diálu. Počujem, otec. Vyžeňte, vyžeňte zo zeme zlého chána. Vysloboď mať rodnú, bohatierlí. Zvon z nie je hlasom sia olín. Zdá sa mi, ako byť žila medzi nami. Žije, otec. Pravda, že žije. Veľký príkaz mi dáva. Čeň! Kto rozkolícal zvon? Sám od seba sa rozkolícal. Ľudia! Ľudia! Zvon zvoní sám od seba! To je voľa, jaký zázrak! A čuliť, jaký má nádherný zvuk na všetkých stranách, hočuť! Ľudia, čo sa to so mnou deje? Odrazu v sebe cítim silu orla! Vieš to? Vieš to, si sarku povorí, miesto. sarku! Vieš Akú správu prinášaš, posol? Buď pozdravený císárov radca. Pýtam sa ťa, akú zväzť prinášaš. Vojska na prekročili hranice a valia sa na mesto Peking, aby ho znova zbúrali. Oh, zbú! oh, Nie, nebudeme utekať! Ľudia! Prestaňme byť ovcami a zmeňme sa na ľútich tygrov. Čujte zázračný zvon, ktorý nás zve do boja. Otvorte svoje srdcia do Korán. Nech ten zvuk naplní sílou a odvahou. Pravdu hovorí, dosť bolo strachu. Chopme sa zbraní, veď nás do boja, lí! Veď do boja, ideme stiebu, ideme stiebu, ideme stiebu, Rozbíme obruče, rozbíme mocné bralá, o ktoré mať rodnú prikovali. Na vyžeňme zo zeme džingy z chána. Postav sa na čelo, bohatier li. Boh sa vrátil, bohater Zvon ústavične byl na poplach a jeho hlasanie sol na všetky strany a bolo ho čuť na severe i na juhu, na západe i na východe. Povstal proti Džingis Chánovi všetok čínsky ľud. Vojaci nepoznali únavy ani strachu, lebo v dunivom zvuku zvona znel hlas prekrásnej dievčiny Xiao Lin, čo viac milovala svoju vlast ako svoj život. Po veľkom boji nepriateľ bol porazený. A v polnočnej krajine rozsypala sa druhá polovica brala, o ktorú bola prikovaná mať chlapca Ly a prekrásnej Siaolin. Jedného dňa priviedol Ly do rodného Pekingu a na jej počesť zakvitli záhrady leknom a lotosmi. Pozri, mamička, záhradka je ako predtým. Vám možno povedať, že ešte krajšia. Dobre polievala si jaolin zrnko. Vždy mi hovorievala, líb prikázal dobre ho polievať. Tu budeme si dávať, keď súmrak padne na mesto. Ale bez jaolin. Niečej. Ona nezomrela, pretože nikdy neumlkne hlas tých čo za šťastie rodnej zeme obetujú svoj život. Vedel som to, vedel. Hneď vtedy, keď som v údere kladiva začul jej hlas. Stále ho počujem znieť. A preto matkine slová treba vyriť do zázračného zvona pre všetky budúce časy.